Nézle, állt, éves, a, ezeket a videoteket. Egyre működjön ezeket a fiányokkal valaki a, kemés, a, a, alapján, e... a, a közben, hogy a család közül a családok külső, kell fizetni, és arra tudjuk rendetni a folyókiadásainkat. Milyen lehet, a videó és többet költekezni, mint az egészszerre. Nem lehet tenni, vannak a kérdéseket, lehetetni Nézzük meg, hogy mi a feladata, mi a szerepe a közfolti költségvetésnek a létrehozásában, a jóvágyásában, a Tehát a szerepe, mi a kérdéső, a a legkicső mi a feladata a, a kapcsolatban. az, külön, aki dönt a közületét. Jól a és a másik pedig az átározás. Az első a területről, hogy mi lett jövőre, a átározásnak pedig a mondja, hogy mi volt tavaly, hogy volt. É, igen, hát a sem, hogy ez a kérdés átadat a politika területére, mert ugye már vége, vége van el a pénz, és a pénz, magyarosan mondja, elköltötték a pénzt, és most ugye ehhez akarja a felhatalmadást utól a magyar jóvállaladást megszerezni, mikor az általás megmutatja, nyilvánvalóan meg kell így a hogy milyen létezik túl. az költséget, De az, kérdező, a kérdés annyira jó, hogy nyilván tiszték volna, ez a a bajunk, mert ugye nem meg a látámadást, akkor ugye egyéb hát a Hát most ugye majd fogom mondani, hogy ez az már, már elképes, hát most egy kis tehát még első most a születet, hogy ez csak meg az tehát tégedre már az hogy miért nem Tehát tulajdonképpen, az, hogy nem a rázámadást, hogy azt legyen, hogy annak inkább A következési Igen. hogy a a az Azaz már a kormány is csak úgy terjedtheti be az országüléset, akár a terves, akár az átámolást, hogy neékeli, előre befülje, és mellékeli csatolja a számlövőtéknek a véleményét, a szakmai véleményét. Ez evidens, számlővék azért van, mert az országülés szakmai szerve, mint csak az országgyeknek és a törvények tartott egy felelősséget, hogy a kormány a számítékét nem tudtak ezzel, hanem hogy a számítőszék szakmaiat mondjon vélemény, a vonatjáshoz, amit mondjuk el szakemberek politikusok. De fontos, hogy Össze, bythet, és legyen egy terve, a normális kérdések, és legyenek átjegyző területek, mi a terület jó, vagy a terület, milyen gyenge, Ez, egy és a, a de, de, nem hogy ne is merkjés, te يتek, mi a területek, között, és az a területek, vagy a területek, vagy a területek, vagy a területek, vagy a nem de a a hogy a területek, vagy a nem a területek, vagy a területek, Milyen nagyság azért engedáltak egy önkormányzatot? Milyen központi bevételről volt le? Előjött példa a FCA, ami a feliről volt le. Ami a feliről volt le. A feliről volt A feliről volt le. A feliről volt le. Tehát a befolyó FCA-nak elég ritka pedig ma már annak az önkormányzatnak, ahol a befizető állandó lakóhelye 91-ben volt. <tos> Ez a 91 a 90 évig jövedelmény a 91-ben megaldotta, a feladolgották, 92-ben ezt 92-ben erről lehet hogy a teljes 90 álomra oda jutott. Ezért szóval, hogy vannak egyébként. Nem a Tessék? Hát nem, mert a Hát ez nem biztos, ez Van erre információ, hogy? Ezt sem akarják. Én eddig összeállítanak, amit a a két évvel Az hogy az mit ér, értékében a fejét megkapja a két évvel hogy hogy az hogy jó lehet kapja, de akkor azt kell dönteni, hogy az esziállt nem közt hozzá egy helyében és akkor ők közben fog a is volt ez Hát ezek a dolgok is, akkor még hogy akkor Életi, közö, egész ez nagy alkotó, egész arra a szó, meg az alkotózás, kicsit, de nagy, kormányzás, közben, között, kormányos alatt, portágyőr között, szóval, hogy mit ezt előre lehet hozni, mert van szó. Ugye Bele kell csak gondolni mondjuk egy ilyen, önkormányzatok szisztémában vannak iskolák, kovodák, korházak, már, mikor menj, kinek kell kinek lett felújítás, kinek kell forrázni, az iskolában épít, a, a terve, nem, előskola építhet, az nem építhet, ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon sűrű és nagyon érdekes világ, ez nem semmi közülünk hozzá, de, de mondjuk ilyen ez. Ez nem változott utatban így mondani, illetve játszik a változottan, hogy az alkupozícióban megmarad. Alkodozás megy, akár a létszakotban, a kormány alkodozik a, a vagy a nemzetközi két viszéletekkel, a szépénzői szervezetekkel, hogy mennyi lehet, hogy ilyen lehet, mire Tehát egy ilyen az ami a fölcsönhetőségek. a másik, meghatározza az önkormányzatokat, A milyen normatív támogatásunkban részünk. Most elmondom, hogy ide lehet akkor részni, hogy önkormányzatok kapnak tá különbséget érzed, normatív alapot, félük tízlet támogatás normájában. Ez a normati alapot azt jelenti, hogy különböbb kéne jobb különös bizonyos normális közöttel kap a támogatását, azért mert van, hogy az önkormány az 1 000 000, Akkor ahány lélek, ahány lakosabb van, állandó lakos, akkor feje forint. Ahány van tanuló, köreg kicsiló forint iskolai kérdőhelyen van arra egy kaptát, ha van obozája arra egy a finlányi érde, stb. stb. Tehát normatív kap egy támogatást A másik a szintet <té> az azt szereti a nevédelős eredélye, hogy megmondja a központ, a költség, a noroczági is, hogy melyiket kormányzatok, mit a mit plusz. Szóval rekonstrukció, kórház, iskol, gazdjár, egény jár. Ez egy szintet Van a célt az pedig ott egy keretet hatállott meg, az országgyűlés, egy pénzügyi keretet, az itt öröm szépen úszod a építés, három millió át, cél. Erre lehet pályázni, önkormányzatokat. Ennek az utóbinak a feltétele egyfajta büszaki előkészítettség és saját erő. Nem lehet, hogy ödemenni, hogy majdnem jól lenne az utóba építés, építeni a joga, hanem a keret jelent, hogy már előre ahol állapodva van az előkészítés, és keret jelentősből erő. Előképzés. 456%, tehát nem megy teljesen az 5 pontját, a központ részéből, de erre tényleg lehet jelentkezni pályázat. Ez a árban kipó, ahogy. ennek az összeketnek a tárgyet a szobinál a tél, és az östeget a keretet, amit erre hajlandó, fordítani egy támogatás, az minden osztályozárol. A törvény átmódásával az is megadja a felhatalmazást a kormánynak hogy a kiadást elpöltetik, ha talán mondani, a bevételt még tethethetik. Megkapja ezt a felhatalmazást a kormányba, jóvállított törzségületékre megfelelőbb elvirázatok a rendelkezmást, tethetje az előbb a bevételeket és szélésítse a kiadásokat. Bizonyos körben felhatalmazza az országi és a kormány, hogy kedességet vállaljon. Tehát ugye ennek a kormány garacsiája miatt. Mondani, tehát ennek nem lehet forlátlan a terjedelme, meghatároz az országi hogy milyen nagyságrendig vállalva a kormány bármilyen jól tudom, mind hogy nem fog eltélelteni hogy itt a dímadra kapcsolatban a vállalatban a kormányi ez olyan hogy ugye itt a kormány fog helytárni, hogyha a illető, mondjuk első a dímadjához úgy kizetni. Itt a miért egy hogy állapodjára. Tehát teljesen megértem, hogy olyan döntést kellett hozni. Én a pohátok közöttem, hogy a nem jól van hogy hogy de biztos igaz, hogy hogy ez nem az, nem az, hogy ez hogy ez nem az, hogy ez nem az, hogy ez nem hogy a nem az, hogy ez nem az, hogy ez nem a hogy ez nem az, hogy ez nem hogy a nem az, hogy ez nem az, hogy ez hogy azzal, hogy minden valami különböző sikerálgatokat, akkor valami ezt kell csinálni, hogy, hogy így ne lopalni az össze, mert az utálam nem lehet neked ez tényleg Ez például a Tehát ez egy folyosítottal, valami folyosította, valami folyosította. Az egy de az állam hogy náladat, vagy a kormány ott van a nem tud fizetni, akkor ők fog milyen szerepet, hogy megnézte az országnél, mint jó, az át, a fejletek között gyászol, a át, a formány, a formány, a fejletek a fejletek a fejletek van egy a fejletek között gyászol, a fejletek között gyászol, törvény fejletek között törvény. a nem lehet a költséget elfogadni, akkor már a kormány nyavarkatott tett, átmeneti törvény megfogatott a és ebben dönt az országügyén, és amíg a végeges költséget nem fogadják el, amikor az átmeneti törvény legalább elfogadva a gazdákonlás keresénynek az áldozat. Ha persze arra egy szabályokat, átmeneti törvény sem fogadják el a vonatját, akkor ugye maga ezt a törvény hatalmazott fel a formány, hogy a szagai konzíciót megfelelődik és, hogy itt Már november van, és még mindig is költségvetés, akkor beszélgetsz a kormány egy átmenett törvény javaslatot, hogy legalább ennyit, ennyiknek egyik hagyományos, és akkor azt meg vitára esik elkezdik rabosztat, rabra ide oda és úgy döntelek, hogy ezt sem lehet átfogni. Tehát nem úgy az átmeni törvény javaslatra sem, és már teszemben valnyik van, akkor már elő az hogy a helyzet, amit már a törvénymond meg, hogy ilyen szituációban a kormány a belételeket veszettel, tehát az adóvelíteket nem tudítani, hogy eztítessé STR-ápás sennyi különbözők költségvetés, hogy kettő veréseket beteni, de az elköltése csak olyan nagyságrendű lehet, amilyen az előző hasonló volt. a januálra, kevrálva, egyeténben költött, ugyanannyi költött. A ja, Nagyjából egy látról, vagy egy török akadéig lehet mondani. A kormányzat a a költségvetési és Seri, ugye ez a felügyelet, a a kormány előkészítő, a pénzügyminiszter, a elé a pénzügyminiszter, a felügyelet, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a a pénzügyminiszter, a pénzügyminiszter, a a pénzügyminiszter, a angol a a a a a a Lényeges, hogy ez az államátartás törvényt kiderített a kormányos feladatok, mert azt mondja, hogy nem elégséges csak elinni az éves költségvetési törvényt, hanem szükséges helyi idejenek mindazokat a törvényavakatokat, amelyek a költségvetési törvény végrehajtásához elengedhetetlenek. Kapcsolódan a költségvetést. Ami nélkül nem lehet végrehajtani a költségvetés, az már mind törvényavakatot is elébe kell aztán, amiről már egy kémutat felé utazom, hogy külön meg kell jelölni, hogy melyek azok a kötelezettségek, külön fel kell hívni a figyelmet a osztály, és melyek azok a kötelezettségek, amelyekkel több évre elkötelezni magát. Mert mondtam, tehát, hogy ha egy állandó nagy akkor ebben az négy-száz évben bereszeltek egy-egy járkolintot, de fel kell hívni külön a vonatják figyelmét, hogy ez egy olyan elvilágot, aminek még folytatása lesz. Úgyhogy, ha már eldöntjük el, döntsük kell, hogy kezdjük el a megválasztást. De ha elkezdtük, akkor számoljanak vele, de ez ennyi meg és a kormány új hogy ilyen meg olyan a következő évek előirendetát fogja tetszteni. Nem mondják akkor a jövőre, hogy ez a három irányzat, kell a utána nem meg, mert itt már elköteleznénk magukat ilyen ütemezés mellett, hogy ezt már Jóvá fogják Be kell mutatni a költséget és társadalmi gazdasági hatását. Tán, melyik az ellenzés kell a következésre. Csak szóval, annak a bemutatására miért. Tehát érte kell bevezetni a álfát, ennek a társadalmatosági A kormány rendelkezés joga van az általános tartalék mondtam, ugye tehát ezelőtt rendelkedik. Ha jóvárták az tartalékot, akkor, akkor a kormány főtön. Minden mondja, hogy ez a tartalékba megoldható, hanem van egy szabály, hogy csak a 40%-át költeti a verső. következő következő fútköltségvetésnek kell a következő feladatot adni, és a közösség és hát a megfogalmazást felé tudtól, hogy miért közben felmerülő körülmények, újabb körülmények veszélyeztetik a költségvetés tervezet végrehajtását. Tehát egy veszélyeztetett áll elő, hogy a költségvetés arányai az irányba, a kialálás, van a meredete, ilyenkor meg vannak, kívánom a világra, hogy megnyitja a kiadás, és hát a mi felé kell oda a feledete, kell lenni az ország előtt. Valószínűleg, Azért is, azért is mert ez a dolg, ez a törvényel van foglalkozni már nem lehetett kibúlni hasonlói szituációval a foszköltségvetés készítés akármilyen politikai számírása mögötte. Mert egyszerűen tényleg ilyen nagyarányú aránygomblás, el kell összehetnénk az ebben Ez egy ilyen, ilyen e meg ennyiben van egy mondjuk egy további közelítés, hogy a tartalékot felhasználás, és a források nem a a De Már a tartalékot és felületések, a választó források a további kitületésekben nem lehetnek elegendő. Két terminológiát el kell különíteni. Van pót előirányzat és új előirányzat. Azt jelenti, hogy már ebben a pótköltségetésben. A pótköltségetésben a pótelőillás azt jelenti, hogy már megélő előirányzatra valami újabb számos az út, vagy egy újabb előányzat tervező, ezt úgy javaslatott. Az új jelenti, hogy, hogy valami olyan új keveredet elő, új feladat, amire egy új előilányzatot kell adni. Tehát már meglévőnek a utazítása, hogy egy új feladatnak a földségetésbe való beépítés a különbség a fó felilányzatnál, mert nyilván elképzelheti olyan feladat is, amivel nem terveztek, és azért forrószad a földséget is, és azért, mert valami új feladat megjelent, akkor egy új előilányzatét kell hozni. Ha már meglévő előilányzat, az ötbenyobott csekély, és azt kell megevenni az a f a Egy kországi üdvés fogadja? A hód községet is az országi üdvés fogadja. Elfogadja. Ahogy az országi oldalán elvítessem, hogy tönt törvényt alkott az átmenetről, hogy csak válhatódják. Mindjárt a kormány oldalán nézze a feladatokat, a kormány feladata, hogy egy átmeneti törvényet egy javaslatod. Tehát látható, hogy veszemben valószínűleg nem, nem születik döntés, az eredeti községek és javaslatot. Tehát ott a, a, a kormányról során mint feladat, a kormányról áll a feladat, mert egy javaslat tétel az átmeneti törvényre. Van egy további feladatlanulása a kormánynak rendkívüli helyzetben. A rendkívüli helyzetben átmeneti intézkedéseket hozva, Ilyenkor fejezetek között is átcsoportosíthat. Kiadásra, teljesítések felfüggetheti. És pont defizetéseket elő. És pont a fizetések előben teljesítését kihatja elő. Erőutól a test is az országis tájékot a kiadás fejesítését Van egy tájékoztatása kötelezettségeni kötelezettsége évközben, hogy a félévet követő két hónapon belül, tehát gyakorlatilag alut, sármit egyik, hát szemben egyik, de egy egyik, követő két hónapon belül, első fél élet teszt, fejesítésről a, a kországgyűlést. De első fél évről, a két konakból belül tájékoztatni az országyűlés, hogy hogyan zajlni a tárgyégi kökséget és végrehajtásra. Tényző miniszter feladatai. Megyünk az egyek konkrétan feladatok köré, betűnök feladatokon. Előkészít, koordinál, végrehajt. A szükségfejtünk kell és feljelentől a koordinálától és a, a, a feljelentől ő látja, hogy milyen problémák vannak, tehát ennek az A kicsztályi vagyoknak kapcsolatban a csülönösségunkat gyakorol. Ha jobb tudunk, még meg kell a kicsztályi vagyok szóló törvény meg kell a vajon, a, vajon, a vajon, már a Nyilvántartás az a költségetési szervektől, és szakmailag a gazdálkodás, a költségetési felelőse. Ennek megfelelő, a a költségetési gazdálkodás A gazdálkodás, igen, szakmailag. Ezt áméletedjük hozzá, hogy ezek szabályoz, hát a költségetési gazdálkodás a gazdálkodására van, amiről még a jut a pénzminiszter feladatérdem, az a végrehajtás, illetve szakmai jogalkotás. Miniszterek feladatai. Hát ugye a miniszterek többek között ők is ugye fejezetek, tehát mindenek előtt mindenek a saját fejezetük költségvetésének előkészítésében, állításában és végrehajtásában, ez a a saját mi a legfejlettebb költségvetési költségvetéssel fejlettebb a költségvetés előkészítésére és díjleválasztására. És ilyenek az előkészítésben megint a pénzügyminisztérium azt hat magyarázatára, hogy Irán az, tehát nem De Mondom, innet, a két dolgának alattul társalni. Én még a én nem én nem én nem a finomis alapjának csúcsol, nemcsak a saját minisztériumnak, mint háznak a költségvetése van, hanem a fejezet költségvetésében benne van minden elvérengyot, ami az ő irányítás alatt lévő költségvetési szervekét. Tehát az összes irányítás alatt lévő szervét, költségvetési szervét, az ő a fejezet szintű, bevételé, illetve kiadása eljárászában, mint summa összeg, benne van. Tehát az ő feladata, ami után az ővét jóvá vajták a fejezetét, az ettől össze a irányítás alatt lévő, pedig még ilyen korlát van, hogy a címek igen, azok a címekben nem nyúlnak hozzá, amikor rosszág is adott tovább. De az ő költségvetés, vagy a, a fejezet költségvetésében vannak a címek. Tömek között a irányítás alatt lévő. intézmények, vagy egyszerűen különleges található címek színe címe elnevezést kaphatnak. Ezeket már ő határozza meg, ugye arra figyelemmel, hogy nem végezett jól a bevétel és kiadására, de ezen belül nem nyúlnak hozzá Lemondás. A mi jóványos községben és lemondás során nem jutul a hozzához a szinte, hogy maga lássz ügyes vagy a A miniszterek feladata a rájuk bizott, elköltött álló pénzalakkal történő gazdálkodás is. És ezek az elköltött álló pénzalakok valamilyen szakmai feladatra teremtőve, tehát általában az a típikus, hogy a megfelelő tárkkal kapja meg annak az alaknak a kezelését. Ez viszont ebből a fejezet saját költségvetésétől. foglalkoztatási alap úgy ilyen esetben, ugye gondolom, hogy a munkai miniszter adta meg alapot, hogy gazdálkozjon vele, de ez a foglalkoztatási alap a bevételő miadási előző, ez nem mosoltat össze a munkai miniszérium, fejezetnek a saját költségvetésével, amiben benne van fölműk minisztérium, de benne vannak a munkai szervek, hogy ezek a Megyél mikor egy volt. ennek az országos, országot, munkai egy Tehát ez egy a ennek a költségvetés, a, a munka jólítő Néhány határító tök egy eljárás szabályoz közül, amelyek határító a mikor a és kinek Május 30-áig a kléheznek a kormány be kell vinni a következő év töltséget és irányelveit. Tehát május 30-áig be kell vinni a következő év töltséget és irányelveit. Június 30-ig, és ebben már nagybán később, van, be kell vinni a kormánynak az következő év töltséget és irányelveket egy gazdaságtalódik. Június 30-ig kormány országú és elé íríti következő év költségvetési irányelvei és a gazdaságkodikáját. A következő 31 a PM kormányai feletté a költségvetési javaslatok, a létezetes költségvetési javaslatok. Azt 30 a kormány a országgyűlés elé teljesíti költségvetési javaslatot, plusz az államáztatási Hát Szetermer 30, most már a kormányíti az kormány, országgyűlés elé a részletes külhéves költségvetési javaslatot, plusz az államáztatási gyereket. hogy abban már benne van az állami repület, az államkérdalak, képélyén, a kis növkormányzott költségvetési is már ez az, állomkérdő, az állomkérdő a kép, mondok, november 30-át mindezzel számított két hónap, november 30-át az országból egy fejedeten két megtárgyalja. És összesügyében no, a hiányos többet két hónap. Tehát 13. a hiányos többet két hónap, ez a nagy fő ezután a javaslatok már csak olyanok lehetnek, hogy olyan döntéseket hozhat még a DÉPF-os épülő, amely ezeket a fő számokat már nem módosítja. Tehát a november 30-ig egy jó állítól, ez is még valaki melyik honnan csak fölkadtanak, hogy eszébe jutott még egy pontosan, hogy döntsön az országgyűlés, de ekkor már a törvény szerint csak olyan döntés született, hogy megmondja a országgyűlés, hogy honnan le szert pénzt és hova beszik. De nem a ilyen például, mert egy újabb együtt járvós tészetben. mindenből az önkormányzatok számára egy olyan határidő adódik, hogy amikor jóvá hagyták központi költségvetés az osztági át, az jóvá hagyták, onnantól számított 20 napon belül kell az önkormányzatoknak a saját költségvetését próbálhagyniak. Ez nem egy hosszú idő. Amikor jóvá hagyták, december 18-án az osztági idés a költségvetés, megjelenik a közönyben elő, hogy az, aki idet is hatja az a hatályos, megjelenik a közönyben elő, december túl, akkor január 10 5-én az önkormányzatot jóvá kell adni útnakon belül a saját helyi költségvetését. Ugye, mert abban a pillanatban, hogy megvan az, hogy jóvá hagyták, én az előttem, hogy a központi költségvetés, mennyi támogatást küldünk az önkormányzatnak normál támogatásként, illetve tízlet támogatásként, ebből már lehet látni, hogy milyen költségvetés kell készíteni. Elsze, de nem azt jelenti, hogy ilyenkor áll meg, hogy a feliratot megkérdezni a költségezést, hát az is elindult már valamikor szavasszal, hogy már mindenféle költségezési javasló a vilányzámok, és, és elkezdődik onnak, hisz körülbelül ismeri, hogy mire lehet számítani a pénzítési szervezés alapján, de mivel gyöntési számítani. Ugye, amikor a kországi és váltatja a pecsétetítézőjel, hogy megszavazza, onnantól szállapra kell mutatni, hogy megkérdezni a végleges, helyi informányz az a tárgyélet követő év nyolcadik hónapjáig bentálló alapjáig A Majd. legkésőbb a tárgyélet követő augusztus hogy 31-ig be kell nyújtani az átszámozási köréjét. Van még egy határizéletben kapcsolatban, hogy ezt megelőzni, tehát a benyújtást megelőzni, legalább két hónap alatt már a számölőtéknek kell tűnzeni. Itt ugye mondottam volt, hogy a számölőték jelentésével együtt látja az országyűlésben. Az a dennyitás előtt két hónapban legalább a legalábbot is meg kell nyújtani, előbb meg kell ütni, hogy el kell az a javaslatot, hogy ő is orrát tudjam elnyújtani. A a helyére a közösség, a, közösség, a De akkor is a pénzalapok, amelyeket a milyen eltűríti pénzalapot, is arra a feladatra engedi felhasználni. Tudni kell azt, hogy az ilyen eltűrzett állaló pénzalapok, amennyiben nem törvényi, szabályozás alapján működnek, tehát nem törvény alapján hozták őket létre, és a legtöbbiek nem törvény hozta létre mert a kormány, rendelettel. Azok dess emberedig működhetnek csak, és a, a, a, a kormányzás kormány szintű alap, elkötött alapokat be kell vinni az országülés elé, magyarán törvényi szintre kell emelni, hogy szükség van még arra az alapja, vagy meg kell tüntetni az alapot. Magyarországon a kormányi szintű alapok, elfület állami pénzalapok 2.30 egyik élnek. Ha a kormány úgy ítéljének, hogy ez hát olyan tevékenységet támogat az alap, ami továbbra is indokolt, akkor ez szükséges az országületi jogalkotásra, tehát az országületi arra alaphoz szörvénykel alkotulani. Eztől a persze kezden most már tovább legálisan működött az elműködött állami pénzalap. Egy ilyen szabályozásban meg kell határozni az alaprendelkezését, tehát azt a szélet amire létrehozták. A beléteni forrásai, tehát hogy milyen forrásait fog feléteni, jutni. A kiadásainak a körét, tehát hogy mire teljesített kifizetéseket. És meg kell határozni, hogy ki jogosult az alappal gazdálkodni. a kifizetések köre, és ki jogosult az alappal gazdálkodni. A legtöbbetől a, a jelenlegében, tekintetben érintett határtal, mindig például az, aki megkapja ezt a taladatot. Tudod az álló úgy távány, hogy az állapodik ezen egy hogy az alap forrása kizárólag a nem lehet. Tehát nem lehetett elkezett állapos pénz alap forrása kizárólag a Valamilyen más formával is táplálni kellett az alapot. A hazzátorló magát magán személyek. Tehát valamilyen más módon is, megfizetésüket kellett az alapot test, hogy egy -egés, nem számolhatja a költségvetés. Ezekről az alapokról, alapokról értelelője a költségvetési, bocsánat, az együtt, meg kell számolni. Külön a átszámadással együtt, de elkülönbözve számolja azért, hogy az elkülönbözve számolja, hogy történt. A alap nem hozhat védre alapítványt és nem lehet tagja a gazdasági társadalásra, Tehát az alap úgymond nem hozhat, az elkezett ám a nem hozhat védre alapítványt, ilyenbe beszeletéseket rendszeresíthet, és ez a elkezett ám példalap nem lehet véd a gazdasági társadalásra. Közpénzről van szó valamilyen speciális példa, ez nem lehet ilyen területekkel átszöntésni, vagy átilánítani. Hát más dolog hogy ilyet támogatlan. Ez csak valami nem, kettő, nem csak át, de a kardosájtására. Tovább de alapítványokat a nem támogatni. nem lehet tagja ennek az alapítmányokat, hogy nem mozhat védre ilyen nem vagy nem, nem, nem támogat be egy felhez az Én itt a tarthatja. T.B. OLA, a társadalmiutasítás költségvetés, a társadalmiutasítás a a negyedik arrendszer, ennek az állam háttartása, T.B. Erről annyit kell tudni, hogy mindjárt teljesítében kell támadni róla, külön törvényben adja a jóvág és a költségvetését, ugyanilyen szerkezett ugyan a kiadásai, hiányai, a Tehát ugyanaz a a ez azért lényeges mert ez a leválásnak, a fázisa, évek elleni akkor költségvetésben volt benne a társadalmisztás, nyilván azért volt ez tragikus, és azért nyugük ennek a következményeiknek. hogy akkor minden belétele a társadalmisztás, mint belétele volt a költségvetésnek, amit elköltöttünk, kiadást les belőle. Egyszerűen szaladunk a pénzük után, mert az nagyon ugye sok résztámat, hogy nem képesek az egyre csökkenő dolgok, hogy ezeket a költségeket egyre inkább viselni hogy a nyugati biztosítás eredetileg a befektetett, valamikor befektetett pénzek nem kerültek elköltésre, hanem befektetésre kerültek, és a hozamból, ha jó a befektetések van, akkor a, a, hozzam, a hozzam, hogy egyszerűen abból lehet finanszírozni a az is a kiadásra. Ennek a átalakításnak kellően egy feladat, hogy úgy átmenjen ez a köztellátás, biztosítási ellátásra, hogy azért látásra legyen közben, és hát valahogy az támogatók is ennek a átalakításnak egy keréken. Észak társadalmítás. Társadal. Aztán ebben a napározban, tehát nyilvánvalóan külön a társadalom biztosítás egy külön törvény szól, most a fejlődj elemetni önnek, de olyan jelenlegi befektetések, amelyek garanciát barancsia. Tehát például állatökvények befektető, amikor ott van barát, tehát, olyan, az állam egy parancia, hivatatban befektetheti. Tehát mondjuk ilyen kárt be hogy ebben a nyilvánó lehetetni, nyugaton se be. szigorúan ezeket olyan odalózkodó állapotásban lehet befektetni, és de ennek itt, úgy tudom, azért a teljes kialakulállalatóban is. Tehát egyszer nem tud vállalkozni a társadalmat és társadalmat nem győzik a kiadásokat. Tehát nincs szabad pénz, amit úgymond most a vagyonállalat, tehát illetve a privacizáció kemételekről befelelődik. Eh, be. Itt ki leszállalatott neki, mert ott egy 1001-ség az eljárt. Ez megint, ahogy mondtam, az írott szöveg, de nyilvánvalóan ez úgy működik a képvéket felé, hogyha van egy feladata egy forháznak, van egy fejezet, egy feladata nem volt a de vannak egy akkor, ugye hát, ez a probléma vagy át tudod csupán így vagy eladhatjuk a és hogy mit, a polgárcéget és a daltárgyil, hogyha a helyi a a a, a, a, a a akkor, eljön, a Állomásztatáson belül a helyi örmányozó költségvetése. Ez része az állomásztartásban, ahogy már mutattam le. Önálló gazdálkodik és önálló a felelőssége is. Semmitféle mögöttes helytárásra már nincs. Tehát egy helyi önkormányzat költségvetési gazdálkodáson mögött, a központi költségvetés nem tartózik helytárással. Tehát ha egy többen helyi helyi a a hiányzat, a nem egy helyi önkormányzat, akkor deficitált a hiányzik a központi költségvetés nem fogja megkínítő. A kapcsolat csak olyan irányú, hogy támogatja a központi költségvetésünket a rendszer az önkormányzatok költségvetését. Az önkormányzatok költségvetését egyik bevételi forrás, a bevételi forrás egyike, amit a központtól, a központi költségvetéstől ténzet, fél támogatás, ténzet és normatív ért ténzet illetve a eredményezett sikeres sikerület fél további bevétel az önkormányzatnak már a saját, tevékenysége törpül, egyrészt, amit bizonyos rosszabályok adóbevételeket juttatna, amit kizállók a tömény, a helyi adó, és saját vagyonával varzlálkodik. Eladja, hasznosítja, társaságban mennyele, kitert lehetődvünk önkormányzat, Önálló varzlálkodik. Ha végre hagyjuk tervenni a varzlálkodást a helyénkormányzatoknál, a megyei önkormányzati hivatal, a fő illetve a polgármesteri hivatal, tehát például a a főkormánymester, egyébként a polgármesteri hivatal, itt szervezett szerve, a gazdálkodás szerve, a körjegyzőség, tehát a megyei önformányzati hivatal, a fő vagy polgármesteri hivatal, a körjegyzőség és a közös képviselő testület, ez a, ahol van ilyen, ez a gazdálkodás szerve, költségvetés gazdálkodás szerve, önformányzatok. A önkormányzaton belül az önkormányzat költségvetési terve, az iskolák fogadják, mi van kormányzaton belül a kormányzaton az szerve, a kormányzaton belül a a az belül a kormányzaton belül a kormányzaton belül a kormányzaton a itt is ugyanúgy mint a nagyoknál, a színen belül a bér, annak a voltak a tv jármény, a dologi és a fermuállások elköntetett külön felfületésre kerül. Tehát, ahogy a nagyfölcsületésre mondjuk, hogy a bér, annak járulé a TV-t, a a tv, a, TV jármény, a dologi kiadások és a fermuállások elköntetett, elköntetett kerülnek felfületésre. A jegyző, aki a szakmai felelősen a költségvetésnek a költségvetésre rajzásait, és az a barátus öröket. A jegyző, november 30-ig elkészíti a koncepcióját a költségvetésre. Visszahutaljuk arra, ugye, hogy nem tud végleges költségvetést készíteni addig a helyi önkormányzat, amíg nincs kországi és általányományok nagy költségvetés, amiből lesz állt, hogy forradiként, szükszetként milyen számolatást tart. Hát a koncepciót elkészít november 30-ig, aztán várja nagyobb döntését, és amikor az megszületik, de napon belül, ugye, ahogy már mutat a készíti el a önkormányzat hagyja jobbát, elő, bocsánat, elő. mikor a jobb belül elő a lét, vagy a költségvetési javaslatot, és aztán megkezdődik a, a a, a is. Általában, két vagy a vagy a nagyobb vagy a nagyobb, dönteni kell itt is a többlet felhasználásáról, vagy a hiány rendedéséről. Az önkormányzatotól, hogy a ilyen nem A testület döntött a testület dönt a hiány a, a felhasználásáról. Hát úgy, úgy tessék hogy a... Ugye a egy most már itt, a is mert ugye ezt azt jelenti, hogy, hogy a, amit ők van, arra nem őrdezik, -e, és a ott, hogy megmondják, hogy mennyi a normatív és a széltámoltás. A normatív és a széltámoltás, ezt ugye beépíti az őköltségvetése egy forrás. A másik oldal meghatározza, hogy ő milyen kiadásokat tud finanszírozni az egyes tímeknél. Van egy nagy forrása és van a tímei, amikor kiadásokat eszült. Természetesen, hogy egy iskolának is van bevétele, amit növelni a forrás oldal, mert amik szintizoni érkezési oldalárolás, a személytel az iskolán áll. Kiadás az összebe, amivel ugye a pontjavizalváltatás és a nevek többek egy hogy ez innen adóan Hát ez már az egy több irányból De ha a belső kisztetést megint a testvezet hagyja jóval, innen pedig hát, az a hitelrendezet a is. Itt azonban csak a két módkőtől az egyikén, hogy pénzpiacon kiteltett föl, egy-egy hát, egy-egy alapítóval egy-egy alapítóval egy-egy alapítóval egy támogatja, alapítóval egy-egy alapítóval egy-egy alapítóval egy-egy alapítóval egy az alapítóval a csak egy alapítóval egy-egy a egy-egy e -e, Itt is van, alapítóval egy-egy alapítóval egy-egy egy-egy alapítóval egy-egy alapítóval egy a egy-egy alapítóval egy Karácsonyok kell az önkormányzatnak költögetni elk, úgyhogy elkezdhető, hogy átvíszik, mint a Látisztni, Jánk, februárban adját jó váltal az önkormányzatokat bátára, a tárgyaló költségvetéseket. Ebben az esetben hogy egy átmeneti átmeneti kell hozni, rendelzet, bocsánat, átveti rendelte kell hozni ugyanúgy az nagyon átmeneti törvény, mint egy átmati rendeletet kell hozni, hogy addig vileg a januárban februárban. És itt is van egy olyan szabály, hogy hogyha miért is hozzak átmeneti rendeletet? Mert nem akarnak anyárni, nem tudnak előtte lesznek a pártok, amikor nem történik milyen legyen. Benne, akkor megkapja a ö, polgármester azt a jogot, hogy a belül hasonló időszakának megfelelő kiadásokat teljesítheti. Anny végezött és nem történik meg. Letővé ezen a polgármester szintén eltérhető nová előjázatotban, mint a mint a kormány. Hát csak fontosítva, teljesítést felfügget. nem szerető teljesítést terült engedélyeztet, tehát a lényú válaszott előjárásokban a kisztítettet és a küzdetezi Itt a tájékoztatás kötelezettség sűrűbb, mint a köszönti költségvetés esetében. Egyszer kell adni a fél érdől august 15-ig, tájékoztatni a testületet, a mikonális testületet, és még egyszer kell a harmadik 4-1 érdől a november 20-ig. Tehát? Az átszámadása a rövidet alapáidő, Hát is valamit együtt az előzői ének az átámadására bekerültek a testület elé. Hát is valamit együtt. És akkor még a hátlevő célodában a metod dorsoságban a leglényegesebb elemeket meg fogad megmondani a költségvetési tervek költségvetésének végrehajtásáról. Szóló. költségvetési tervek költségvetésének végrehajtásáról. Szóló. 4 91-es ilyen rendelent. Már a saját villáján a kívánatosan belül. az önálló. Hát, fejezet az kívánatosan önálló, aki az többi irányítás alatt áll, ez a közösséget, és te valók az különálló, a kívánatosan külön belül, a fejezet a főnek annak nyilván itt. Önálló belül, továbbá. Kívánatosan belül, hogy ott a fejezet el fogva, annak kívánatosan a polgármester, hivatal, körjegyzőség. önálló. Közössési tervek, közössési, közössési, közössési, Továbbá. A költségvetési tervek közül az, amit az a költségvetési az az előbbiak, az előbbiak, a a, a, a költségvetési hát mindig pedig attól, hogy a költségvetési a a a fejezet helyet, a és a polgármesteri ivatalak mindig önálló föltségvetési szeret, az ő irányítása felügyeletek alap működő föltségvetési szeretben, hogy azon tudja, hogy az ő haddán idősületéke vagy sem. Végül a tényi alapjáterője. Önálló költségvetésű. szeret. Hát az értényeges, mert a feladatokat, ami a gazdánkodás felügyetják, amikor mindjárt most dologuk, az adatokat ő önállóan látja el, még a részt önálló, aki ezt önállóat megkapta, meg, egy önálló keresztül látja el mémelyiket. Tehát nem minden találkozót láthat önállóan, de akkor világosan menjen először, el tudom a találkozót, amit egy önállónak kell végeznie, illatom, amit végezni kell, de amit egy önálló önállóan megégeznek a találkozót. Tehát szerzetés, először az önállóról vettünk, aki ezt a jogot megkapta, hogy hivatalhoz, törnök vagyok, nem eljön, ez a joga megvan. Szerzetés, egy talaga, oda indul a dol Alulról alul hogy eltérnék a tervezést, mindenki, kívánomis, a az a irány, a tavalyi költségvetés, hogy mit történt tavaly, az képes megnézni, hogy milyen változás várható, és akkor így kikakulálja, hogy neki mennyi képzelett vissza a következőbe. Ode egy aztán, hogy nil van az időt fog kapni, mert az ő felettesen már ö, szorítsa le felel ezeket az igényeket, tehát neki is meg kell felelni egy másik igénynek. De lehet, hogy úgy érzni, hogy bizonyos feladatokat tűnik támogat, ezért még benne, hogy egy adom. Úrtaját van benne, egy De főn már lehet, hogy van, nem a pillotár. És valahogy így eljut a kormány elénye, társzágrább, tár, tár, minden, és a jobbáhagyás után ő, az országzés, az országzés mondjuk együttel megmutat. mert a kormány is még nagy nagyon nagy kiadás. Országzés megkrutza, nincs amifény. Akkor ugye nincs történik, visszat feljelkezdjük ott menni a dolgot. Hogy nem lenni szállt, ott is azt mondta, hogy a amikor az amíg javaslaként engedélyezett, indulált, hogy egy költségvetési terv, az a nagy jóvágyás után valaki, től, valaki az neki jóvá hagyja. Ha ez egy fejezet volt, ez a költségvetési terv, az is a návogók, hogy egy végig akkor az ő egyébként, ez az álló hogy csinálja a javaslatot, meg inkább a kormánynak kellett mint fejezet javaslatot, betettet a saját összes embert, de az osztályülés meghúzta. És nem tudom, hogy tanács vagy a BN vagy a KNV, akkor nyilvánvalóan az ő költségvetési már jóvá hagyja magát. Az osztályülés ára. De ha ő azért tette be ezt a nagy számot mert egy belső filanitban lévő címének akart valami kis plusz, akkor ő megkeresztett, hogy megmutják az ő bülységet, és itt annak a kedvesnek megkaradatlanan összeget, de több ilyenkit megkaradja. Mondja, hogy hogy mi egy kicsit a kihetet de nem olyan érték ahogy a teljes felükség, azért megvagyom neked el a nézíté, de a hiány, hogy a többi És akkor ezáltal, ha mint hagyja a jó vállal a fejedet, a alatt És akkor lesz önálló a önálló töltségvetési szernek a ami lehet, hogy nem ugyanaz, ami elindult a tervezési A ha önformányzati szinten gondolkodunk, természetesen maga a is az önkormányzati önformányzati testületi sársak utca irányújtatásokat, utatításokat. Hát helyi óvodának nem csak a PN regula irányadó, hanem az itt megmutatjuk az önkormányzat meghatározott támára, irányzámok, koncepcionális dolgok, mindegyik olyan tervezetek. Tézzelváltás. Az előbb már mutatlan már ugye a nagy általának, hogy az 12 papját, a, a központi költségvetési példete. De ez a gyakorlat valószínűleg el fog terjedni, mert a korábbi szabályozásra képestek az egységesen lesz, korábban eltérte a központi másrólakatak, és a helyi információk másról kapták, most a központi, most már az államászatási törvény tabályra irányadó minden egyes felületre, tehát tulajdonképpen az új arány is egy 12-es réte. Azt talán az előbb elfelejtettem mondani, azt, hogy, hogy kivéve ezzel alól a beruházásokat, mert a teljesítményarány is a finanszírozdalas töltségvetés. Hát a rendes kapsz, a kapszó, a világokat egyben kezdődött idő kapja, de a bevonás jellegű támogatás, a a teljesítés finanszírozást, teljesítő között. Tehát ahol valaki épül a bevonásról, mindenbe finanszíroz a pénzügyi világot. Melyiket családjáró, hogy épüljék, hogy adják, hogy adják, meg milyen két, ugye az ember is uh, a terekre, de már mondja, hogy a alapjék, hogy egy Ugye kiállszod, akkor mondjuk hogy már tető van, akkor megint egy a tető tízéjét meg kell a földetén, és akkor még éppen tető alatt, és ugye két. Ezt ugye a, ugye, hogy a két. akkor ugye hogy a tető hogy nem tudom, hogy is hogy lehet, de ez jelenti ez a dolog, hogy tehát a beruházásokat nem tizenesen egy tizenketet hanem a teljes digitális. Ahogy a beruházás halad előre, mert ütemben Van egy érdekes megszorítás a önkormányzatoknál, hogy minden önkormányzati költségvetési szerv, tehát az önkormányzatoknak tervezésén működik egy költségvetési terv, ott kell a tényintézeti bank számláját ahol az önkormányzatnak van bank számlája. Mert az önkormányzati költségvetési terv, nem a költségvetési terv, de valahol lehet a bank számlája. Ha a bankok választottak, akkor a irányításhoz, hogy az összes önkormányzati többi költségvetési terv fogadására, az önkormányzatnak fandára választhatják el az most általában ugye a legtöbb régi a régi adjúmányok alapján a OTP-jel van, vagy valami, az volt a tanácsok bankja, vagy a bankja, de már hallottam modulózást egy-két önformányokról hogy, kellene, hogy egy központból át hivatal, hogy, hogy átlék másik bankot, abban a finaldon össze többé, önformánynak adon a központból, miköző közpületi személyt bankot próbáltozni, kiadott Itt van a másik szabály, hiszen minden közpületi szerveilag megtakarításait, esetleges megtakarításait a támadvezető bankjánál tartaljuk olhatja. Mikor a Mukovari ugye az a díblubank esetékesrejét, akkor kinerült, az díblubankban benne fagyott a HM-nek, a bm nek vagy egy ilyen részférünknak ismétet kérne, vezették egy ugyanakra, két ugyanakra állapoltak. De nem az díblubank vezette a magtánáljukat, hanem az út képélyt. Tehát ha Arbáthoz igyekezett a villegsékes vezetővel, azt mondja egy ugyanakra is, Tézmillió, vagy betetlen kapok rá engedni. Átadjuk azt, hogy kivetek a kivőt, ott 8000 a a kivőt. Tehát egy fiót. Szerintem, az el, a kivőt és hogy egy csomó követelése ott van a jelentős fejlőteknek. Szerintem, hogy 100 miliót hát Ezért mondtam, hogy ugye, hogy 5 gond, és valószínűleg lehet járták, búgottam, kívül, a múta, hogy járták önkormányzatokkal, ezt a 5 gond állatokhoz a mondta, hogy Pár milliót kell felszentíteni, hogy a ott van. De hát máshogy is, azért amiben a még egy is hogy mindenki eltett egy százos barátra, előtt áll az nem mondja meg, hogy most kaptam hanem jó, lesz már a barátokra nem mondja meg, a gyerekekkel ezt a szanat. Hát valahogy magva is így megy ez, hogy, hogy nem kell elkezdeni, hogy meg a fekszfogokat 10-10 milliót hanem a hónap. Hát ez volt, hogy már is, hogy a parlamenti hát egy hogy leszünk tűnt az, amit küzdöttünk a 100 milliótot a cégnek, nem, nem, az, milliót nem, nem jött a tanul, és kifizetjék. 8-án a szerződést. hogy az adóknak a föltületésével eltálláságot, hogy utam 100 millió küzdöttnek, hogy lenne 8-án ment a cégnek a jelzős, hogy hát lát, megvédítom a kuskával, hogy nem hagyjátok itt a 100 milliót te visszat, nem erre úgy volt a megállapodása, tudta, hogy azon nem kell kitankodt és akkor a oda, két vissza. 5 án ott a ház az most már nem volt de nem úgy volt, hogy el van töltetni. A tankolban az úgy másodban, úgy, hogy milyen valahogy ilyen manőverekkel.